otsak Bidaaldeko herri mugimenduaren saioak egunero antxete erratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zorzietatik bederatziak arte. Pazu mediak ekoiztutako saioak Chaon eta ongie etorriak herri otakera, ungie etorriaak cauzo otakra Ne vous y trompez pas je suis trop fier j'ai un de revoir la lumière La liberté vous qu’on lui fasse quelques fleurs Je rouler les mécaniques mais tout petit moteur je per un peucou. Cool. Antxeta errateia en zuten nariz beraz laurogeita beratzi. zazpi FM eta laurogeita hamar Eta auzoen ordua da gure irratian beraz, auzo hotsakak hurrengo orduan anxeta irrattian.mande gazxetu eta beti bezala bagai pila bat egarre ditugu gaurko saiora lendabizi irunaldean geldituko gera lakasita gaztetxeko kide batekin hitze egin dugu zeren eh, jakingo duzuten bezala bazine kultura hitza antolatu dute azken hilabeteetan zehar Eta horreri amaiera emateko, ba, ostiralean, apirileak batean, jai kultura nitza antolatu dute eta horren inguruan arituko gera Xabi lakasita Gaztetxeko kidearekin. Horren ondoren eta horren arira ere, ba, ik erretsarrirekin hitzein godu, bera patata tropikalako kidea da eta jai honetan parte hartuko dute, antzeslan bat eskaintzen, amonare, amona joseparen joxeparen historioa zen pi Eta pixkaxo bat beran dugo, babeste auzo bat ezaguttzeera jungoera kasu honetan otxarkoaga Bilboko auzoa ezagutuko dugu e, nakorrekin hitz egin dugu eta berak kontatuko digu auzo honen bizitza eta auzo honetan dauden mugimendu soziala. J'aimais échapper aux crocodiles en nageant Mais je les ai pas patentés pour de l'argent Comme tous les gars eta amaitzeko eta azken boladan ba denborarik ez dugu izan honetarako baina gure kolaboratzaile baten baitzak berreskuratuko ditugu Luis Baladreko Luisekin hitz hingo dugu saioaren amaieran eta kontatuko digu berak ba, estatu espainoleko hainbat e, mugimendu edo sozial eta auzoen kontuak <tutu> Beraz, hainbat gai gaurko auzo txaken, urrengo orduan hemen antxeta irratian. Wow. Wow. Eta guzti ontaz gain eta azken boladan egiten ari garen bezala, ba bidai honetan laguntzeko nirbanaren abestiak izango ditugu, beraz hortxe usten zaitu uste, tanplakt diskoaren lehenengo abestiarekin. ten genuen bezala gure lehenengo elkarrizketa izango dugu segituan xabi dugut telefonaren bestaldian lakasitako gaztetxeko kidea arratsaldeon Xavi?alde Eta bueno, esaten genuen no tira lontan jai kultura nitza antolatzen duzutela sineszikloari amaiera emateko eta beraz eskatuko diugu lenda bizi sinesziklo honen valorazio txiki bat egiteko. Ba. Sin este ciclo bezala, seguridad mestela ba, va amaitu amaitu ko ojai horrekin baina sin este clonekin lortu, lortu nahi genuena zen ba nolabait ku, eh kultura artekotasun bat bermatzen edo bere zerbait simbolikoa izan daiteke sinema sikloa baina horrelako pizka, egimenekin pizkanaka ba eh harreman bat eta elkatasun bat ba sortu nahi dugu egia san eh proiektu handiago handiago bat edo txikiago bat egin daiteke baina bueno gure asmoa da piskanaka piskanaka hemen hauek sendotzea eta gu nola bait, ba nahiko nahiko posibila gaude egonden parte hartzearekin eta eta badugu borondatea ba, boron ba hemendik aurrera ba, era honetako gauzak ba gehiago egiten Baiz, eren gainera ez da kulturan inguruan eta San Miguel hauzoan egiten duzuten lendabiziko ekintza zaurretikan e, futbol txapelketare bai burutu zenuten e, beraz e, proiektu zabalago baten kokatzen da guztia hau ez? Bae, bai, hori da. Ez handan bezala ba, berez e, doza, doza txikiak egiten ari gara nola bai simbolikoa direnak baina guztiak elkartuta ba, best, proiektu handiago bat gorpuzten dute, ez? Eta Zasken batean hori ba, da gure helburua. Harreman ba, txikiagoetatik ba, zerbaita handiago bat sortea. Eta lehenengo pausua zerbaita handiago hori sortzeko, edo lehenengoa ez baizik eta hurrengo pausua, da komentatzen genuen jai kultura nitza, ostiralean apirillak batarekin antolatuko duzutena, e, zer egongo mm -hmm. da bertan, zer prestatu duzute? Bueno, e, apirillaren batean ostiralerako ba aurren aurrei ba beraileen berailei dagokien bat txoko eman diogu ba, proiektu guzti honetan ikusten dugu beharrezkoa dela ba ere ba, parte hartze hori ematea eta horretarako e, zerro zer hobeto ba ostirala aste ba, lasaiteko edo ba, txokolata txokolatara goxo bat antolatu dugu Albertoan gera plazan San Miguelgo Albertoan gera plazan Eta txokolata horren ostean antzerki bat izango dugu antzerki emanaldi bat, patata tropikala taldearen eskutik, amona joxeparen historioa kontatuko digute. Eta honekin lortu nahi duguna da, ba, ba, e, gure gure txikiei edo, ba, kultura arte, kotasun hori ba, transmititzea ere bai. Eta beraiek, nola bait, jada bizitzen ari dute hori guk, guk ere bai, noski gure gizartean, gerozta kultura gehiago nazten direlako, eta gerozta berastasun gehiago dugulako alde horretatik. Zukuste aurrengan eiterik eh, dago, eh, dagoen lana eh, garrantzitsua dela, nola no ikusten duzu bau? Bai, gainera, duke esan bezala, ba, bona, gure, gure gizartea ja berez bada, bada oso, oso anita, eta eskola gizartearen isla diren bezala ba eskolak ere osa osanitza dira eta gero ta geiago eta gure aurrek, bat txiki txikitatik ba hori bizi e, dute eta segurazki horregatik gu baino prestatuago gaude ala ba, urte batzu daukago na gaino prestatuago da lde ba kultura artekorasun hori ba era positibo batean arteko eta nik uste ondo era positibo batean eta ondo lan egiten balimada ba aurra hauek e, Ebentu urte batutara aurrak ez direnan basko askoinak atziko digutela guri. Ba, gogoratuko dugu apirilaren batean eh, ostiralarekin arratsaleko bostetatik aurrera txokolata da eta antzerkia, patata tropikala konpainaren eskutik. Eta telefonoan zaitu dalaia da, ba, aprovechatuko dut e, galdera bat aurreratzeko, zeren apirilla dator eta urtero bezala jaion dator. E, imaginatzen dut, egongo zaretela ja guzti hori prestatzen. Ba bai, bai. jaion egeia zan urtero sukaldeko lanpila ezigiten digu eta, eta nik uste urte, urte zurte, ba, fiskanaka hobetengoa dela aurre lanketa horretan eta egiazan aurten aktibatu dugu gaztetxeko jendea eta gaztetzeko jendea ez den arebai ba aurre lanketa horretan eta bueno aurreratu dezaket ba aurrengo jaion jai guztiak onagiera baina aurrengoa askotz hobea izango dela eta ez dago soberan e, agian esatearena jai biltari honen data noiz izango den gure entzuleek e, ba prestatzeko ha, bai, bai. <laughs> Bai, bai, bai. E, apir, Apiriaren amaseian izango da, larun batarekin, eta, eta, bueno, e, Arratxaldeko bosterdiak aldera, abiatuko da Moskutik, urtero bezala, eta Moskutik gaztetxera, gaztetxera bidean, ba, e, kamio gainean, konzertu bat izango dugu, eta gero e, gaztetxean bertan, Ba, Jaiak jarraituko du, ba, aspertu arte, pizka bat. Eta naiz da hori orain ikan pizka turrun egon, ba, berok eta eiteko, badago jaionen argazkien esposaketak abigorrin, usteuta pirilan batetik aurrera bai egon goda bertan, ez? Bai. Hori da, hori da. Pirilaren batean, bueno, zango dugu, ba, urte, urte batzuk badara magula, ja, E, jaialdi honekin gaztetxea eduki aurretik ere jaialdi haue existitzen zan orduan esan dezukeu bat etxa baino zarragoa dela e, uste dut okerrez banago 7 8 urte daramagu jaialdi honekin eta orduan jaialdi urte luze hauetan, ba bildu dugun materialaren esposaketa izango duguzukesan bezterak ba pirilaren batetik aurrera ka bigorri ka Ba, Xabi, mi esker, gurean negotegatik beste behin eta izango du aukera zurekin edo lakasita gaztetxeko beste ekin batekin hitz egiteko bahaion eta ba, antolatzen ari zareten beste gauza guztien inguruan. Hoz, ando, mi esker. Ondo izan. Aio. Antxeta irratia. Puntukom. Lakasita gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa bailando, Hiru bebikoitza Lakata.org Hiru Bueno, ba, telefonaren bestaldean, Nik Erretxarri dugu, Patata tropikala konpainiakoko kidea, Arratsaldeon Niker. Bai, gaitz Arratsaldeon, Mikel. Er. Bueno, va ba, ostira honetan Napirilak batean, eh, antzes lana eskainiko duzute San Miguel Plazan, eh, Jai Interkulturalaren barruan, eh, kontatzen kontatzen guzu pixka bat, eh, zer eskainiko duzuten? Bai, eh, bitu ostiralean, eh, irunera, eh, jai onetara Eta horriko zeugu amuna joxepa. Amuna joxepa, e, jaizkibelen bizi den amuna bat da, eta bertan bere baserrikan bizi egiten da, eta bueno, han lantzen du lurra, eta abar abarreza. Eta. eta ibiltzen da, herritik herri bere astuaren gainean, iotzen da, eta jaizten da, errietara, ipuia kontatzen da. Baina bertan, itxarongo dio merlinek. Merlin beste kultura bateko e, asti bat da, eta orduan Amona Josepa eta Merliniek Kriston Jaiak egiten dituzte berrietan zehar, ez da da Merlin etortzen da bueno, Berlin, Merlin dator e, iparraldetik eta bueno usteet indelesa dala edo alako zerbait, bai da kanpotarra bainoan etortzen da eta bueno, bera egiten du magia, jen, e, munduko aurguztiek uberten dutelako magia ta orduan bertan E, jaialdietan, egiten dituen jaialdietan, magiakin liluratzen gaitu guztieiz. Gero ondoren, Amona Josepa egiten du jaialdiarekin jarraitu ez da, eta Amona Josepak kontatuko dugu gia zeritzoren historia. Gia zeritzoa hauek, askalitik, dabiltzala, alde batetik bestera, da, ez ba janari hendila eta abar, eta... Azpalditik etorri gabe zeuden bere etxetara, ez, bere enkobazulora. Baina, bidean, eudia egin die, ta orduan bustantxo, bat da bustantxo, eta bezkela da gorrizka, azeditxoak, bi bia azeditxoak, bustantxo gelditu da jolazian euditean. Aur, e, egunean zehar, e, ba, bero asko egin duenez, ba, bustantxo euditean jolazen gelditu da, baino karo horra hor rondoriak. Eurila fundanean eta etxeron jonten ibilidanean, bapatean katarroa etorri zaio. Eta horra hor konmeriak. Ez du ez erru Eta ikusten dugunez, e, ba aurrentzako antzes lanada, baina mesuz betea ere bai, ez? Bai, ba, bai, e, gauza, beti bere, zailatzen da, bueno, ba aurren izkuntzan, ez, pixka bat aurrentzako antzerkia, ez itan eh, sortan gabiltza orren dela bi eta beti ere claro ba pixka bat e, egiten ditugu ikuski shunetan beti ere pizka bat bai e, guri larritzen edo gaitutzen gauzak pizka bat placerak tunai exaten ditugu gurean txoslagetin Esaten eh, duzu, patata tropikala kompainia orain dela bi urte sortu zenutela eh, aurretik ganere bai. antze, antzerki munduan ibilitakoak zarete eh, zenonako evoluzio izan duzute? Bai, bueno, eh, ninen ikeretxarri, ba, eh, aspaldi, bueno, ja izango dira, eh, sortu urte do antzerki munduan abilela, eh? Basai ba, ba, San Pedro nasi nintzen antzerki egiten Eta bertan interruptus antzerkita aldea sortu bendun, eta bueno, e, interruptusekin hibilin nintzen denbora de xentez. Amabi, urte inguru. Gero, bat batean, Bartzelonara jutea bururatu zitzaidan, ez ba, pixka bat nere bidea luzatzeko asmoz, nere antzerki ikasketak sakontzeko asmoz, eta Bartzelonara junintzen. Eta bertan ba, judit, e Ez agutu nun, <coughs> barkatu. Juditek eh, gazteizkoa da, bertan ta eskolan ikasitakoa, eta bera ere, bere ikasketetan zakontzeko asmoz, Bartzelonara juntan. Eta bertan aurkitu ginen, ba, berti Tobias estudiz de teatreko eskolan. Eta orduan, bururatu zitzaigun, bueno, eh, bi urteko ikastaroa izan zen, bueno, ikasketak izan duzidan ez, eta bukatzean ba zer egin eta pentsatzen ari ginela ba eskola honetako hiru kide elkartu ginen eta patata tropikala sortu genuen Barcelona'n Eta zergatikan e, zeren esaten zeunen interruptu ostaldean ibilitakoa zarela, ez dakit e, Judith ere bai e, pentsatzen dut horretikan antzerki munduan ibilitakoa dela, baina helduentzako antzerkia egiten zenuten zergatikan aldaketa hori, zerke ekartzen dizue aurrentzako antzeslanak prestatzea. Bai, bueno, pizka bat da bidea egiteko hasmos, eh? Hau da, eta malez, gaur egun bizitugun egoera hipokrita honekin ezkrizia dala, eta eta beste alde ere, lehenotik ere saia esan bidea jorratzeko azmotan, Barcelona erajun nintzen, eta behin voltatu nintzanean, bideo ba, honetatik eh, jarraitzeko asmotan bide errexena, edo bueno, dalako, eta da, ba, pixka bat, Eh, dagoen infrastruktura antzerki munduan Euskal Herrian batez ere, eta bueno, estatu mailan ere, baina enbestera batea, ez, orain diko go, esango nuke, baina Euskal Herri mailan, ba oso saia dauka nere ustez, bere kabuz, antzerki taile bat aurrera atera nahi duen edo nork. Ez, hombre, kalitatezko gauzak egiten baditu ere oso zaila dauka gaztetxeetako eta kafe antzoki zirkuitu horretatik ateratzea ez, eta orduan e, dagon zirkuito hau ez dagoela homolagatua ere ez, e, gaztetxeena, eta abar beti ere ez badu ez du emango ez du ematen jateko ez. eta orduan onta esan nahi izan ez gero ba, du kartu dugun bidea aurren bidea izan, izan da ez Ez da laukerra goa Ez dala pobreagoa, baizik eta beste bide bat, ez ere bai oso aberatxa da, asko ikasten duzu eta oso polita eta gauza asko ematen dizkizu ez Baina, bueno, bai ekonomikoki edo bai e, profesionalki bai, erresago bezala da, ez. Demanda bello dago aurrentzako antzerkila eidu entzako baino. Ez. Eta aurrentzako bakarrik alda? Ez. Ez aurrentzako de hecho, deitzen dugu antzerki familia,ra, eza familia, ez? ba, familia guztitako antzerkila galako ez, eta familiaan ebaiz gazteak hartzen dira talduak. eta horur ere bai e, badago jendea kulturizatzeko edo jendea jakin beharko zerbait, zerbaitz. askotan uraso enpartzetik eta bar aurrentzako antzerkira du aztenean doazte aurra eramatea ez, eta gero normaleian askotan E, berailek ez dute kasoik egiten, ez batzutan, kaso egiten dutenean liluira ez dutak dira ikusten dutena akin, ez eta erdoan ez baten dute, joe, ba ez nuen uste, karo, haurentzako antzerkia zala ez, eta ez nuen uste guztatuko zikzaidan, edo ez, eta karo ba, hor dago denok ikasi behar dugun zerbait antzerkia ona eta txarra badagoela, baina beintzait ikusi behar dala ez da kriterio batekin geroesan ondo inoluz kidago. Bueno. Eh, bukatzego igual esaten genuen amaieran e, zuen antzez lana ostiralean eskainiko du zutena San Miguelen e, ba, jai kultura hizte batean kokatzen dela, proiektuko kultura batean kokatzen dela, e, zergatik inplikatu e, zarete horrelako zerbaitetan eta nola ikusten duzute zuek e, kulturanistasunarena? Mm, ja, kale. <laughs> eta ba, ordenatzen aixen Bai, e, bueno, ba, inbolukratu, inbolukratu Historia politia iruditzen zaigulako, ez Eta batez ere, mi mineue, ba, irunen bizinaiz Eta ikusten dut gunero, nere gunero gotasunan ba, bizi, kultura nitz batean bizinaiz, hela, ez, ez? Irun honetan, ez, ba, sorionez e, Jende eta kultura nitz asko da idun honetan, ez Baina tamales bai, jende askok ez du, hau ondo ikusten ez, edo begioen ez ikusten ez. Eta bueno, alako bultzadak eta alako optimenak aurrera ateratza, nahi oso interesgarriak iruditzen zaizkit, ez? Eta horrein gatik izan da, ba, historia honetan parte hartzea, ez? Eta gero, nola ikusten dugun kulturra niztasuna, bazken egan kulturra ba, bueno, ba, ikusten dut e, gauza aberatz bat bezala ez? Azkenean, e, bai hemen bizia, ez, idunen Euskal Herrilean, ez, eta... Ba, orain artea dugu, asko ikusi, e, bai kulturanista hau ez, eta ez hemen Euskal Herrian eta bai, orain alako txoke bat e, sortatzen ari dala ez. Gero ba daude, beste kultura batu, beste herrialde batu, ba, dibidez demagun e, Bartzelonan, ez, tontazitza dutan bizi izan dune zelako bi urtez, ba, pero, han asko zinten dago kulturanistasun zunau, ez, eta... Azko zenaturalagoa da kulturreizatzen zertako jendea elkarrekin proiektu kulturalak aurrera ateratzea, ez. Orduan, alako ekimen batean eta alako historioak egitea oso aberatza da, ebai, artiston ez. Ba, gugeu ere, ezagutu eta gugeu ere, gure artean proiektu oso ardinak ere sortu ditzazkegulako, ez. Mhm. Mm Ba, Ikerretxarri patata tropikala konpainiako kidea mi esker gurean egoteagatik eta sorte hon bai e, hostiralean eskainiko duzuten obra horrekin eta bai orokorrean zuen antzezlan ibilbidarekin Oso no, ba, mi esker zuele bai, venga, agor There's a where there's a one you to be there's a friend there's a friend there's a Lakasita gaztetxeko xabi eta patata tropikala konpainiako ike, retxarri. Jai kultura nitz horretaz hitz egiten San Miguelen ospatuko dena apira, apirilak batarekin narratzaldeko bostetatik aurrera beraz. Epatzaren na ere Lakasita gaztetxeak. San Migueleko hauzo elkarteak eta adizkietuak kulturarteko elkarteak antolatzen dutela jaialdi hau. Eta komaz joar, nirbanaren e, abesti mitikoa entzuten dugun bitartean, ba, gure urrengo elkarrizketa prestatzen goaz, e, asaioaren asieran esaten genuen bezala, gotsarkoaga e, hauzora goaz, bilboko hauzora, Nakorrekin hitza inmar dugu bertan. Auzo hotsakak entzuten ari zate anxeterraratearen sintonian larogeita eta laurogeita hamar.bost Oso Otsaken, Otsarkoaga aldera jungoera, Bilboko Auzora Eta bertan, e, Nakor daukago, Familielkarteko kidea, arratsaldeon Nakor Arratxaldeon Eta, bueno, ba, igual lendabizikon galdera izango da Auzoa, urkestea, nolako Auzoa da Otsarkoaga Segura eski gure entzule askok ezagutuko dutela bintzat izenez, baina igual deskribapen bate egitia ez dago soberan Ba, bueno, a ver, eh Otzarkoa urte, bueno, leniketa baino ezatea urteen egiten da 50 urte. Eh de quien se neco. Eh da Otzarkoa dago Bilbaoaldean, baina bueno, eh, mendira joaten. La azkenengo eh auzoa mendira Otzerakoan. Eta, eh, bueno, extra radioan egonda, ba hori eh daukagun eh arasoak eh naikotxo dira, vale. Hortxarkoa e, ezaguna izango da bere fama gatik, ez? E, Azko hitz egin da berataz, baina gero bueno, espikatuko dut pixka bat e, zein da hori e, batxarkoa garen historia eta hori <hazurra> Berez fama txarra esaten duzu azkenean e, ba, igual kriminalitatea, pobrezia eta horrelako kontuengatik? Bai hori da Pizka bat Hori e, esmartzeko agian joan behargara nondi sortu zen. E, bottsaako bat sortu zen, hori esan dudan bezala dela berrogeita hamar urte, ba, pixka bat e, tzerritarren Dieta tzerritarrak Estatu mailakoak etorri ziren la bat. E, Mirazioenbita ezalan da ba, lan egitekoetalan e, ba, bum, laneko buma zegoen mm -hmm. hemeneta orduan etorri zen pia bat jende. pika bat. E, e sortu zen e, beraiek frankismak esan zuen txabolismoa ba pizka baina mudakigu eta hemenngo jendea esaten du e, bueno hemenginot esaten e, dute ba hori izan zen e, bilboko euskal gunea san macharriko e, bueno eh matxerriko dinak egun honetan da matxerria orduan mm. matxerriko gunerik euskaldunena e, zen baserria txakolinak eta antzekoak da bat ba, hori e, Ba, espainola esatxeko, ez? Es? E, pitzuagat hori eta, bueno, egia zen, e, e, etorri ziren, berrogei... No? Zen, eh? berrogei portzentua e, ziren ba, imigranteak eta, bueno, e, hmm. kondizio precario batzuetan bizi ziren. E, eta, eta batzutan, hori... batzutan e, nik entzun dut hitza e, e, esaten zenuelako txabolismo, Eta igual, eh, otxarkoa da txabolismo vertikalaren eh, adibide bat, ez? Ba, eze, bueno, berez erekezena izan ziren, eh, txetxo batzuk, eh, oso txikia, berroita, mar, metrokarratuak, euki behar dugu kontuan eh, urtaietan, ba, nola, etorri zirena, ba, etorri zirena, gehan, bosei zeme alabekin, eta hori or, ere txabolismoa da, eta, bueno, merez e, ba niraetit eta horra ni esaten zuten eh sartu sidenean etxeetara ba pizka bat ba sentitzen sidenean hartu zerbait horriek eh ohituta zeuden na estakabola eh behitutena esiren ziren, ziren etzetuak ba esku egin da ba herria eta han eh e, orduan eh hori e, eukinda sartzen e, dizute ba Ez dakit bloke batean, e, mm. berrogeita mar metro karratu eta saspit bertsona gara pizkabar ba, Bait, txabolismo antzeko <risa> egin yeah. mm -hmm. Eta, bueno, e, nik uste, igual, hasi ere bai e, Otsarkoagak baldin badu e, fama txarra esaten zenuen bezala Ba fama ona izaterik ere bai, azkenean e, mugimendu sozialak eta herriaren auzoki den borroka hasieratik ke, egondu direlako ez da? Ba bai, argi da azkenean e, sartu zuten ba, klas e, beraien beitzotena ez, e, guztia batuta eta azkenean ba, e, e, klase borroka sortzen da. ez klase borroka eta hori izan zu visto un potencialitatea hasieratik eta bueno, eh so, eh hasieran ba, franquismoarekin taodan eh esincide en e, carta eta no, komu movementu egon. Orduan, ba, sortu zen eh e, debatekin franquismoarekin zuen legabatekin eh familia elkartea, ez? Familia kartea sortu zen urte aietan, eta, bueno, pixka bat, eh, no, bere, bere barnean, bai sortu ziren, ba, muzimendua, ba, eta, zaten eh, zena, eh, de, eh, talde deportiboa, talde zakizat, talde zakizat, ta, bueno, sortu zen, mugimendu guztia. Mm -hmm. Ta, bueno, klase eh, eh, eh, mugimenduaren baitan, bai sortu ziren, hau zuak bertan, eh, borroka batxupaz, eta, eh, bandaz, eh, empresa batzen, eta. Lehenengo greba horokor, horoko, bueno, horoko ardinot, enpresa eh, batean, eh, greba bat egin zena, izan zen hor, eta bueno, eh, nire, eh, bueno, hau txarkoagan, zede ba, ala, ez dakit nolazan, hor, eh, ibekizen okupatu zen deku bat, frankireponoren eh, garaian, eta egin zen tabernan txekua, ba, zo, eh, eh, ba noteko dirua, ba, eta berna bezala, baina emateko dirua horre bantzeuden jendearen txako. Mm -hmm. Eta bueno, horrelako borroka bezala egon zide, nahiko txu. Eta bueno, e, gaur egun ere, gizarte mugimenduak jarraitzen dute, egitean diguz horrelako radiografia bat, zenolako mugimendua daude gaur egun e, otxarkoagan? <coughs> bai, bueno, <laughs> a ber, e, pizka bat, ere zan behar dute, pizka bat historia historia joan eh, Juan Bernaiz buen movimiento da hoe beste besala bat horren ostean etorri zen drogaren sarrera 93 urte tam, toki askotan bezala ba sortu sartu eh, zuten droga pila bat eh, hemen agian gehiago ze bueno, reportaje batean lado siku reportajean eh, ateratzen zen eh, supermerkatuko elopark ezarra Euraparra bezala, eh, hausun, e, eh Eta, bueno, e, ba hor zen mugimendu asko <risa> Eta, gaur egun, ba, elzengara ta buen, Egia da, ora indikanda, hau mugimendua Eta, e, sortu berria diren mugimendu batxu e, e, aurra egiten dute, baina, bueno eta, Egia da, ez daudela urtaietan bezalako mugimendua Eta, bueno, hau regungo mugimendu asozea eh ba, pizka bat afo jarraitzen du eh familia elkartea. Ge poder badaukagu e, konpartza ba, e, bilboko konpartzen barnekaldean dauden ko, dagoen konpartza bat, e, beste konpartza bat daukagu e, ba pizka bat aiz eberri dana, e, gero daukagu gaste lokal bat, Sukabi kabiga Lokala lokalak, eh Jai Batxordea, Eskota Aldea, Eta, bueno, beste batzuk, orti eta denoen bueno Eta beste esperintzin interesgarri bat ere bai, e, gainea beste leku batzutan e, ez den eman zentzu horretan izan da pixka gazte topagunearen, gazte asambladaren bilakaera berezi bat e, Zu bakit horretan ibili zinela horrein dela orte batzuk Bai, e, kontatzen aldi guzu pixka bat gainetik e, nola izan den e, borroka hau ere bai? Bai, e, gazte topagune pixka bat sortu zen mila e, urtetan ba, ikusten ez zegoela gazte e, e, alderik ez da orduan pixka bat ba, gazteen problematika jorratzeko sortu gazeto pauude. E, handik gutxi da ba, lokal baten beharra ikusi izan ba, bueno, e, letarekin jarri genuen harremanetan ba, pixka bat horrela lortzeko ez pentsanten dugulako gazteo behar dugula lokal bat eta eman ziguten, eman ziguten bat e, ausuetxean. E, Hamdik lau urtetara, ba, guri txikia geratu zitzaigun lokala, eta bezaletik ba, odaletzea ikusten zuen e, e, lokal autogestionak duak arra zen ausuetzea bat nean, eta, bueno, botan nahi ziguten, eta azken nean, ba, erdia genuen joatea hortik, baina adostu genuen e, zeo zer lortzea, zeo zer lortzea beratu zen hor, ez? Eta, bueno, hasi genuen babillerak eta hausuan hausuko e, elkartekin arremanetan jartzen. Eta, bueno, azkenean lortu genuen lokal txugatu. E, bi etxe ezetazuna bi etxe ondo, e, ondoan zeudenak, e, berro gaitan metro karratuko etxe hoiek. E, Ez que zetasune gatzik itxita zeuenak e, lortu genuen, ez? ta bueno, e, elkartu genuen gehu, egin genuen obra eta ireki genuen e, gazte lokala. Hore, la ah, lagu ez, dutxo e, gola bera. Eta horre, la, jarritzen du irekita eta ba. bizirik, ez da? Bai, bai, txukabi gazte lokala, esan eh, handu da, nahe? No, bueno, Baina, gainera, hori ba, e, gazte... gazte gehiago lotu dira, proiektu... Horra, eta, bueno, ondo. Betxaz, egiten dute nahiko txo ekintza, bueno, beste gazte lokal eta gaztetxe bezala, eta, bueno, horra beha. Mm -hmm. Nahiko esperientza polita izan zen, e, iazaten ere kitzea lokal bat, eta, beha. Ba ez dakindako zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Mm, ba ez, prinsipioz. Ba, orduan mila esker, e, otxarkoa garen argazki hau gurekin konpartitzagatik, Era ánimo suena Lana de Quinta Millesquer. Es que ricas To put out the blow-toss Is a me Have a safe Let me, clip, Let me a ride, Want some help Help myself Down some rope Hortxe izan dugu beraz nako, rotxarko auzotik Bere auzoaz eta bertako gizarte mugimendua zitze egiten. eta hogei minutu besterik ez aizkigu hemen falta auzo zo hotxak entzuten ari zarete, herri hotxak e, birazo elkarteen hau txak antxeta irratian <messizurra> for you is seen the make clear to saioaren amaierara, iristen gera gutxinaka, orain handena dena den faltazizkigu gauza komentatzeko eta esaten nuen bezala bakure kolaboratzaietako bat berreskuratuko dugu gaurkoan Luisekin itzain bar dugu baladreko kidearekin abestiaren amaieran just as as me She caught me off my guard Amazes me, the will will sting Losing me, heaven's sake Let me clear up during the rains Let me take a ride, hurt yourself Want some help, and myself I genuen bezala ba e, Luis dugu baladreko kidea telefonoaren bestaldean arratsa León Luis arratsa León eta gaurkoan ba, abetsukora bultatuko gara horrekoan hemen izan zintugun eta auzo hauzonetaz gaztizeko auzoa ze itsegin genizun, ze nigun barkatu ba, eta gaur ere ba, badituzu bertan e, gauza kontatzeko, beraz, e, zuria da itza? Mm, ba bai, huze e, dut egon e, nintzenean zuekin hor zuen e, lokalean, zuen irratian, itsegin genuela E, abetzukon, bueno, gazteizen e, egin zuten e, tranbiari buruz, ez? Eta abetzukon tranbia horrek, e, ba, sortarazi duen, hainbat eta hainbat arazoi buruz, ere. Eta, hoendela, denbora de xente, jabete batzuk, m, sortu zen, e, plataforma bat abetzukon, e, tranbia horren ibilbide berriaren aurkako plataformaz, ez? E, ematen zuen, hasieran e, eran, ez zela hilbilbide hori egingo, ze, eraman zuten proiektua, egitasmoa eraman zuten Eusko Jaularitzara, eta botoen bidez, atzera eragiltzuten egitasmoa, baina azkenean ematen du PESO eta ej arteko ba itzarmenetan sartu zutela gaia eta azkenean bi alderdi politikoen bidez ba ehingo dute. Eta horren aurrean esaten zenuen ba Abetxukokoa auzoa, Abetxukokoa auzotarrak antolatzen ari direla. Ba bai, plataforma bat egin dugu, ba hori orain dela ilabete batzuk eta azkeneko ekintzak izan dira, ba E, manifak eta gazola e, ba, kontzentrazio batzuk e, kasolekin eta ba, zarata egiteko. Zarata hori entzuna, entzutea, ez da, erresa esaten zenuen, ba, or, e, ba, boterearen eta diruaren bi partidoiek elkartzen direnean, zaila dela horre horien kontra egiteko, baldago, aukerarik, herriaren eh, itza entzuna izan da dien. Ba, murritzak dira egia esan murritzak dira zuk esan duzun bezala, ba, oiek dira bi alderdi politiko, ba, gazte izen, berdin, beste leku askotan, oso pizuan dia daukaten, akez? Orduan, eh, ba, ematen du, ba, oso zaila dugula, baina ere hitza gurea da, eta ez izitzea bebai, Ba, batez ere ez dutelako egin e, ba, egin behar bueno egin zuten e, proiektua e, dana ondo e, egon zedin ez dute gauzak, e, ez gauza erdituste gausa hoiek egin ba inpaktuaena zenolako ba eragin izango izango duen ekologiari buruz eta olako Ba, denodakigu, ba, gauza hiez askotan itz ba ba balio hori gabeko hitzak direla es baina kasu honetan ere esta es e, egin ere ba serres batecde hmm. es dute informaziori kemon ere ba auzu elkarteak bueno abetsukon eh, oain ba dira bi auzu elkarte ba, espaldikoa edo historikoa, eta hain zuzen, eta ambiaren aferaren horren e, inguruan sortu den beste bat, eta argitagarbi esan dezakegu pezoek, e, ba bultzatuta eta sortua izan dela, eta orduan, ba, e, abetsukon, hau e, zoaren e, martxan ere, ba, eragina izan du auzo zo elkarte berri horrek. Hori ere, igual, orokorrean hitzein e, dezakegu pixka bat, baina fenomeno hori ikusten da nun partido politikoak hau zo elkarteetan eta auzoen zoen autogestioan nola esategatik sartzen diren eta hor ere e, aurkitzen duten esparru bat manipulatzeko esparrubat, ez? Ba, bai, hori de, aspaldiko kontua da, eh? Ni, ba, ja, zartzoa laizuen baino eta goratzen naiz nola ba tranzizio ba dichoso transición denbora oietan ere ba derdi politiko batzu sartu ziren et, bueno, saiatu ziren auzu elkarte bustientetan sartzen eta zenbait lekutan baita lortu ere eta noski gero ja ba, auzu elkarte horiek ba galdu zuten zeukaten autonomia eta ba irria edo e, administrazioari aurre egiteko beharrezko hori ba, independenzia. Eh? Ba ez dakitea, oinarrizko proiektuen bidez, eta olako saioen bidez ere bai aportazio txiki batein, saeratzen garen eta lortzen dugun buelta ematea egoera oiei ez da? Ba bai, horreizeatiko ba, oso importantea da, naiz eta oso jende gutxi edo ba, ikusiz Ez dugu azkenean lortuko ba, nahi duguna, ba, batez ere protestatzeak berak jaba dauka bere balorea. Eh. Mm. Luis, ba ez zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Ba ez, ez badin baduzue gadearik. Ba eguno, ba... ba, era dena den, emendikan azte batzutara eta kontatuko diguzu beste auzoren baten istorioak edo ez? Ba bale, ba mm. zera hundiz. Bai, ba, placearen zaileongo naiz. Bai, ba placer bat izan da guretzat ere bai 1000G e, Luis eta beste bat arte. Ba mila esker zugin, ondo egi Agur Aneta irratia Lakasita gaztetxe, Interneten, berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza lakashita.org Bailando Me paso el día bailando irubebikoitza erriotxak.info irubebikoitza hete nafarroan beharrez dugulako hasi baino lehen dezagun datoz gurekin apiri lagbi larumatarekin iruinera arratsaldeko 6etan antoniuti parkean hte gelditzera Ate gelditu elkarlana. Bite anontzikakoa. Sintetuko urutin. Gonekin herobero. Txingurri otsak. Mundu hotxak. <hazan> Herri mugimenduaren ahotsa Antxeta Irratian arratsaldeko ordubietatik etatik arte eta gaubeko 8 behatzik arte Herriotsak pauzu mediak ekoiztutako saioan Zortzi bit, software askaren inguruko saioa. Bi ozte honetik behin, kalek antoian emankizinen. Antxeta Irratia Antxeta Irratia .com Hortxe bukatu dira, gure gaiak Luisek digun elkarrizketa edo kolaborazio horrekin. Well, see... Besteri gabe aipatzearena basteburuko hainbat itzordu. Plans, plans, sun, Horatu hostiralean, larun batean eta igandean apirillak bat bi eta iru ikastolak, gure ikastolak bere berrogei garren urte ospatzen duela. Eta hainbat ekimen antolatu dituztela honen arira horien artean, e, ostiralean eta larun batean, gazteluzarren e, frontoian, kontzertuak egongo dira musutruk. Igan dean ere, Baskari Herrikoia eta bueno, larun bat goizean, ateirekiak, e, azte buru oso osoa, ekimenez betea gure ikastolak antolatua. Bestet, aldetik ere bai, lehen aipatzen genuen, Lakasita Gaztetxeak, San Migueleko auzo elkarteak eta dizkietuak elkarte kultura nitza, kantolatutako jai kultura nitza, patata tropikala antzer, antzerki taldeak Amona Joseparen historioak eskeniko du, hori San Migueleko Alberto Angera plazan, apiriak batean, seiak aldera. Estetik horrentzuten genuen ere bai kuña bat atxetearen kontrako manifestazioa hengo da iruñan eta bilbon ba, Eskerrabertzalearen legalizazioaren aldeko manifestazioa ere the the sure. Ostiral gabian ebai kontzertuak lakasita gaztetxean Beraz e, gauza apila bat baitu zute egiteko ne bau zute azte hontan Eta ja, ez dakizkit gehiago, baina bueno, uste dut nahikoa esan ditu dala Eta besterik gabe, hemen utziko dugu saioa, besterik gabe agurtzea gelitzen zaigu Ondo ibili eta mi esker gurekin auzo txak en egoteagatik, aio! the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through. Riochak, Bidasoaaldeko Herri Mugimenduarien saioak egunero antxete erratiean Arratsaldeko Ordubietatik 3 arte eta gabeko 8etatik arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak